Och har du den här burken förresten? Burken har jag glömt. Jag hämtar den. Ja, gör det. Och hallå, det här är Flaggpodden, avsnitt två. Det rimmar ju till och med, David. Välkommen hit. Tack ska du ha. Du gjorde det med den näran, kan man säga. Tack på det? Ja, tredje, fjärde, femte försöket. Ja. Whatever. Ja. Vi har klarat av premiären med en... Surrande mikrofon, varit den enda feedback som jag har sett hittills på första avsnittet, <laughs> utöver folk som tyckte att det var intressant. Ja, Jag har fått, jag har fått i och för sig två av varandra helt oberoende referenser till Big Bang Theory, fun with, uh, fun with Flags med Sheldon Cooper. Jag var tvungen att googla för jag visste inte vad det var för någonting faktiskt. Men uh... Nej, jag har också hört talas om det här: det är en serie som vi inte tittar på därför att jag tycker att den är tråkig. Ja, jag skriver under <laughs> på det faktiskt. Eh, vi har även sett... more fun with flags ja. då Alltså om, om, om folk jämför oss med, med just Sheldon Coopers fun with flags då, då ser jag det som att då kan vi lägga ner det här faktiskt. Ja, det, det, det tycker jag, alltså det, vi går väl lite mer in på det här med diverse flaggor mer än att de är kul. Ja. Även om vissa flaggor är roligare än andra, det kommer man <laughs> inte ifrån Definitivt Men ja, hej och välkommen i alla fall till dig David och till dig som lyssnar på detta andra avsnitt Och dig Per skulle jag säga också Ja, oh, tack snälla, även om vi är ju hemma hos mig just nu och jag välkomnar glatt alla som vill titta förbi på en kopp kaffe, det är bara att komma bort Idag så ja vi har ju till och med ett ämne för dagen som du med den äran drog förra gången. Mm -hmm. Vi ska prata Afrika. Yes. Men vi ska också prata utmaningar som vi fick. Yes. Jag ska nämna ett land som jag tycker borde byta flagga och du? Jag ska nämna ett land som har en flagga med en fågel i. Som inte är en örn. Som inte är en örn, ja. ja. Precis. Det är... Kondor kanske funkar eller någonting. Jag vet inte. Det fanns en flagga med en kondor. Jag ja. valde bort den. Ja, ja. okej. Okay. Det blir spännande att se vad du har valt. Ja. Men vi var ju i alla fall förra gången inne på det här med varför vi gör podden. Lite lätt i alla fall. Mm. Så. Men varför vi gillar flaggor var vi inte så mycket inne på. Nej. Men där har jag en teori. Ja, den får du gärna lansera. Ja, uh -huh. för, för jag tänker att det, man behöver ju vind för att kunna tillgodogöra sig en flagga på, en flaggstång. Definitivt. Och då tänker jag att jag kommer ju från västkusten, där är det blåsigt. Stämmer. Jag har bott stora delar av min uppväxt i södra Skåne, det är platt och blåsigt. Ännu blåsigare det tror jag Ja, det är det nog. Uh -huh. Och du kom ju från en jag för, Ja, du rent av från en stad som marknadsförs, som staden vid Väners. Just det. Och vi sjöar är det ju som bekant också blåsigt. Stämmer. Är det blåsten som har blivit? eller bara vi som har blivit blåsta så att vi gillar det <laughs> Ohoho, Och där kom det västsvenska själen. Den alltså. kom jag på nu faktiskt. <laughs> Du, jag har faktiskt ingen aning om blåsten och flaggor på det viset har påverkat mig just. Jag hittade flaggor första gången i min morfars lilla fokus från typ 1952 eller något liknande. Det var trevligt. Ja. Det var ju mycket enklare då på ett sätt. Halva Europa hade röda flaggor. Och ja, lite så. Och det, det, var ju, det visste ju inte jag då när jag var typ 6-7 år, men... Alltså merparten av dem där var ju ganska inaktuella faktiskt Redan då? Ja, redan då <laughs> uh, Och jag pinade min kusin och, När vi var där Och bodde över hos uh, mormor och morfar Och uh, försökte få honom Och uh, intressera sig för att måla av uh, Alla tänkbara flaggor På alla tänkbara ledder uh, Det gick så där, Men uh, han lär nog inte delta i den här podden tror jag. <laughs> Jag, jag har försökt att spåra vart mitt eget intresse kommer ifrån och det är, det är svårt. Alltså det, jag antar att det kan ha någonting att göra med att flaggor är oftast färgglada och det var ju roligare att måla med flera kritor än bara en. Ja. Även om Libyens gamla flagga är en favorit Bland många skolelever, men ta ja. gröna kritan så målar man utan bara ja. så. Precis. Så, så halva kritan är slut. Ja, den, den kunde till och med min kusin måla för. Ja, det var också, ja. då. Hittade åt din kusin. Ja. Nej men annars så ja, det, flaggor blev det övrigt på allt. Jag tror det är få teckningar jag gjorde när jag var liten som inte hade någon sorts flagga. Gärna helt omotiverat. Ja, så, men det ja. samma här. Jag ville också alltid jag skulle måla ett ett rött hus med vita knutar så det, då skulle det stå en flagga framför det huset. Ja, det, jag, det jag, jag, jag kunde till och med måla en lastbil tror jag Som var, hade någon sorts Flaggformation på sig mm. Så att, Även om det inte hade det minst att göra med den här nämnda Lastbilen så. Mm. Men det är kul med Färger och former i alla fall ja. Och så för att komma tillbaka till det här då med Blåsten, är viktig beståndsdel Man ska tillgodogöra den flagga helt enkelt Så har det ju faktiskt Blåst i och flaggvärlden åtminstone när man ser till amerikanska stadsflaggor. Ja, definitivt. Efter eh, Roman Mars och hans TED-talk som vi eh, ja, berörde höll jag på att säga. Men det var ju synd eftersom vi ägnade nästan halva podden åt dem. De kändes som eh, med goda skäl vill jag ju tillägga. Verkligen. Och där så eh, råkade jag ju säga att Milwaukee hade blivit... Eh, Framröstad som den fulaste statsflaggan ja. och som också bende en katastrof på tyg. Men det var ju en ännu värre katastrof på tyg som faktiskt blev framröstad till den ja. fulaste. Och po det var ju Pocatello. Pocatello. Portabello Nej, är Pocatello po Portacello, Portacello po Pocatello. Pocatello, Pocatello tror jag, ja. ja. Och den är ju rent. Fruktansvärd, vi får väl nästan lägga upp en bild på den ja, på, på webben som fortfarande heter flaggboden.wordpress.com Vi har inte köpt oss någon annan adress riktigt ännu Det Trots mitt sponsoraggande förra gången så har det inte ett resultat utan vi är kvar vid det ja. Men i alla fall... Um, men om vi lägger in ja. ut den så kan jag ju ändå passa på känsliga tittare <laughs> varnas för den här. Men det kan ju vara det kan ju vara en fingervisning men inte annat för folk som snubblar in och för dem att lära sig att så här ska en flagga absolut inte se ut. Nej. Nej. det är ett bra exempel på. Att jag är verkligen inte så här. Nej. Men i alla fall det... ja, både Milwaukee och Pocatello har ju i alla fall tagit tjuren vid hornen efter det här. De har ju det. Ja. Milwaukee ordnade någon sorts omröstning och kom fram till en ny flagga som ser i alla fall något bättre ut än, än den tidigare. Nu så freestylar jag lite här eftersom jag håller på att försöka plocka fram den här flaggan på mitt jättelångsamma nätverk. Där har ja. jag hållit. Den var ju faktiskt eh, riktigt snygg, skulle jag säga. Den är alltså delad i mitten i gult över och blått under. I mitten är det, ja, i överdelen en vit halvcirkel och under den tre stycken ljusblå streck ser lite ut som en soluppgång över vatten. Eller nedgång. Eller nedgång. Jag tror de föredrar uppgång. Det känns ja. väl lite mer framtid <laughs> <laughs> ja, verkligen. Ja men absolut. Så nej men den är ja men enkel den tycker jag ja, enkel, men det var snygg, en snygg touch med de här som jag antar ska föreställa reflektioner i vattenytan av den där solen. Faktiskt. Ja, är mm. betydligt bättre än den nuvarande. Ja, den där små. är fruktansvärd. Det, det är bara att förkasta på en gång. Ja, den innehåller allt och samtidigt ingenting på något sätt. Ja. Men även Porta, nej, Pocatello. Pocatello Ja, de tog också som sagt tjuren vid honen Och startade de fick ihop faktiskt en flaggkommitté Efter Roman Mars TED-talk Bara, Bara en sån sak ja Och ska då börja diskutera Framtagandet av en ny flagga Och de hade sitt första sammanträde I april mm. Och vem var närvarande där då Om inte Roman Mars Naturligtvis <laughs> Varför inte? Han kunde ju tala om för oss vad vi gjorde fel med den förra. Ja. Även om det kanske inte krävs just en Roman Mars för att lyckas med det. Men ja, nej, men lycka till Pocatello får jag väl säga. Ja, och, och, och bra jobbat Milwaukee. Faktiskt. Ja. Men när vi är inne på det här med att byta flaggor så har du... Ja, alltså det, nu har ju september gjort entré. Det har det, från och med idag. Från idag. det här ju spelas in. Ja, ja, kanske inte just när du, när du lyssnar så är det kanske lite mer. Du får gärna skriv och berätta, skicka ett eller någonting. Men i alla fall hyfsat nyhet i det OS som avgjordes i augusti. Nämligen så att den lilla önationen nationen Fiji hade tidigare planer på att byta flagga. Ja. Den innehåller ju Union Jack bland annat och ja. så. Men det, det sägs som att premiärministern när han fick se spelarna i Fidjis rugbylandslag som överraskande tog guld i OS. Och dessutom eh, Fidj... Fidjio, nej, Fidjio, Fidj... Nej... Fidjaner... Fidjibona ja. <laughs> helt enkelt firade med sin flagga så tyckte han att det såg ju så fint ut så han beslöt nämligen själv att lägga de pengarna det skulle kosta att byta en flagga på annat ja. och på obestämd tid behålla den nuvarande flaggan. Ja. För den folket enades kring flaggan för att fira det här OS-guldet och det är väl ett skäl så gott som något att hålla fast vid det man har. Ja, så kan man ju se det. Eller så kan man ju se det som ett... Ett väldigt dåligt sammanträffande ifall man är av den åsikten att man bör byta flagga i Fiji. Ja, det är ju de... typiskt att vi skulle ha ett OS-guld just nu. <laughs> <laughs> vad jag kunde förstå så tänkte väl den här premiärministern att man väl på sikt skulle kika på om man inte skulle byta flagga i alla fall. Men att de för nu tänker sig att behålla den. Mm. Jag är ju annars om den åsikten att jag förstår de här för detta brittiska kolonierna som har Union Jack uppe i vänstra hörnet att det är skitkul kanske. Nej, jag kan ju förstå om man vill göra någonting. Nya Zeeland hade ju på tapeten men valde att. Nej förresten. Men Vi pratar ju om Union Jack och. Så. ja en sak som jag irriterade mig på lindrigt sagt under ett annat av sommarens mästerskap i idrott mm. nämligen fotbolls Vad ja. hur gick det där? <laughs> det gick bra, ja, det gick jag slog bra. handen i det massa bordet ja. ja vi har ställt in mitt balkongbord faktiskt för att ha någonting på här och det ville tydligen vi dilla men jo fotbollsem var vi i alla fall inne på ja. <laughs> när du försökte skada dig och mitt bord ja. där så var ju inte mindre än eh, tre. tre av de fyra områden som utgör Storbritannien eller Förenade Kungariket Storbritannien och Nordirland som det, det. formellt heter ja. men och då tänker man att när man som jag har en sån här telefon med ett äpple på ja. att det kan ju vara kul att, att lägga in Waves flaggan när de gör mål eller något ja. men det kan man ju mm. inte Nej, det, går inte. det finns ju inte med. Guernsey finns med däremot. Ja, ja. och andra sådana stora områden som Julön och Tokelau och Réunion och Saint-Bertélemy. Ja. Men eh, inte Wales. Och inte Eller Nordirland. Eller, Nordirland. Eller, Eller Skottland. Skottland för den delen. Nej. Nej. Varför gör ni så här mot oss Apple? Vad, vad är ert problem med överhuvudtaget? Det var dagens frustrationsutbrott där. Ja, utbrott. Frustrerande är det ju. Ja, alltså, det... det är ju faktiskt grymt irriterande om man är störd i huvudet som vi är. <laughs> ja, ja, har ingen tänkt på oss störda individer? Just när det gäller vexillologi och sånt då? Ja. ja. Nej, det är ju faktiskt helt obegripligt faktiskt. Ja, men jag tycker det. Ja. det är konstigt. Mm. Bättring ja, till nästa därför... iOS ja, ja. så. Ja. Hur det är med er som har de här Android telefonen, ni får väl också skriva ett eller ja, någonting. Eller mejla oss på Finns... flaggpodden ja. att gmail.com och berätta. Ja. Men det är kanske samma app. Ja, då behöver ni inte tal. Eller du talar det också. Det kan jag vara <laughs> kul att ja. vänta, om ja. ni vill rasa tillsammans. Ja, men frågan oss. är om ni, ni med Android, har ni tillgång till Wales flagga i. Eh... <laughs> I funktionen det, det skulle kunna vara en sales pitch annars ja. Alla ni som kring mobiltelefoner för a living, ni kan väl eh, Använda det nästa gång Ja, verkligen. När det går in någon som ser ut att illa mm. faggor Trorligtvis så ser det ut som Vi har eh, ganska kort hår och skägg Skriv oss på eh... Ja men jag tänkte det, vi har ja, men... ett tema för ja, det. Avsnittet ja. Det hade vi ju visserligen förra gången också Men nu har vi ett som vi faktiskt har dragit i lilla låda Yes Vi kommer att dra ett nytt tema så småningom ja. Får du dra en gång å oh, vad snällt. Ja. det ser jag framåt. Ja. undrar vad det är. Men du drog nationflaggor nationsflaggor i Afrika som tema. Ja, det och gjorde jag. Efter många och långa överläggningar där jag gav dig en av flaggorna som vi båda två tänkte på. Det är ju rätt så imponerande men ja. att det finns 50 tal stater i Afrika. Ja Så ja, men du, du får får jag börja. Take it away. Ja, men då, då blev det då för vi var inne på den senast så blev det Sydafrika, skulle jag börja med. Den har ju en... Det är en ganska ung flagga, får man säga, ändå. Mm. Och nuvarande flagga symboliserar då förenandet av historia och nutid. Och antogs endast en vecka före de första demokratiska valen som ägde rum i Sydafrika i april 1994. Den är färggladast i världen. Med alla sex basfärger. Man, man tror ju att det skulle bli ett, ursäkta uttrycket, jäkla plotter, ja. men den är ju fantastiskt vacken här. Fallet. Ja, jag tycker den är stilig som fan, helt enkelt. Ja. Mm. Men svart, grönt och gult till att börja med då Hämtat från eh, några politiska partier, eh, ANC, pan kongressen och frihetspartiet Inkata. Och de eh, tre färgerna representerar den svarta befolkningen. Och sen finns det blå, vit och röd som är hämtat från Juniak då bland annat och den holländska flaggan eh, och representerar den vita befolkningen eh, den är fördelad på så vis då att eh, det är ett eh, sånt här precis som i Vanuatus flagga, ett liggande y gaffelkors ska det kallas har ja, sa, jag lyckats jag... Eh, läsa mig till trots att Sydafrika och inte bildar ett y till formen som Vanuatu gör precis <laughs> ja. så det här gaffelkorset då eh, är grönt och i själva klykan så är det då svart, fast det är emellan ett gult band. Och sen är det åt andra hållet, på varsin sida om det här gaffelkorset, på ovansidan är det rött och på undersidan är det blått. Jag säger väl rätt nu så att det inte är tvärtom det är, det är nästan hundra på det Och de båda fälten är ju avgränsade med ett vitt band. Och gaffelkorset i sig då står för enandet av de olika etniska grupperna här. Svarta och vita då. Eh, för övrigt är den en designad av en man som heter Fred Brownell som också designade Namibias flagga. Och jag hade rätt där i färgkommunikationen, Det var skönt. Ja. Ja. Så här var det ju... Eh, för just... Jag har liksom forskat lite i Sydafrikas eh, flagghistoria och Maken till ängslig flagghistoria har jag nog aldrig stött på faktiskt. Yes, så är det, det får jag säga. Det var ju så att eh, Sydafrika bildades först 1910 som eh, nation, alltså eh, som det ser ut idag, till ytan och så. Eh, men det var ju efter boerkriget 1902 som boerrepubliken, orangefri staten och Transvaal eh, slog samman med Kapp och Natal kolonierna och bildade det som då blev Sydafrika sedan 1910 initialt då så hade de en traditionell röd brittisk kolonialflagga, alltså typen en som som Nya Zeeland har, eller Fiji fast istället för blå grundfärg så är den röd då. och så hade de det stadsvapnet sydafrikanska stadsvapnet på och det fanns i ett antal olika mindre variationer Bland annat och så fanns det stadsvapen för sig själv och så fanns det en version med stadsvapnet på en vit cirkel som bakgrund och liksom, eh, som låg på den här röda färgen. Eh, man kan väl säga så här mildt uttryckt att det uppskattades inte så mycket av de holländskättade boerna att det eh, satt en Union Jack på flaggan. Vad konstigt. Ja, jättekonstigt. Och därför så antog de en ny flagga 1928. Och här då debatterade man flitigt och livligt om Union Jack skulle få vara med på flaggan överhuvudtaget. Man enades slutligen om att använda eh, som grund eh, eller som bas den eh, traditionella holländska flaggan, den ursprungliga holländska flaggan. Den så kallade prinsflaggan som är namngiven av en 1500-tals prins som heter Wilhelm av Oranien. Mm. Den är då orange, en tricolor, eh, eh, horisontell tricolor, orange, vit och blå uppifrån räknat. Eh, den ansågs vara politiskt neutral och representerade inte heller längre någon nation och därför så blev den liksom grund i hela flaggan. Sen eh, placerade man eh, också orangefri staten eh, och eh, Transvals flaggor och eh, även Union Jack i mitten av den här flaggan, i mindre format mitt i det vita fältet och här blir det lite ängsligt <laughs> för de, det var liksom nödvändigt då att man arrangerade dem på ett sånt sätt så att ingen av dem skulle kunna sägas vara överlägsen någon av de andra utan att de ska betraktas som jämlika då, och det här, nu, nu blir det nu blir lite invecklat här, men jag ska försöka förklara det här på ett så bra sätt som möjligt om vi börjar med Orangefri-staten då, som hänger, den, den flaggan är den som hänger i mitten av de här tre små i det vita fältet. Mm. Och den hänger vertikalt och är då därmed lite högre än de andra. Vilket då skulle kunna tolkas som att den är liksom lite viktigare. Men för att kompensera för det så har man vänt den bak och fram. Aha. Ja. Sen har vi Union Jack som sitter till vänster. Alltså närmast flaggstången. Sett till hela flaggan då, om man säger så. Mm. Mm. Men, då har man också placerat den bak och fram. Och då tänker du, hur vet man att Union Jack är bak och fram? Vad är rätt och vad är fel? Har du koll på det? Det är klart att jag har koll på det. Det är klart att jag har koll på det. Eftersom det röda krysset i det vita är, har inte armarna. De korsar inte varandra utan de går snett mot exakt, varandra. Exakt, exakt. Ja, precis. Så det, det kan ni titta på om ni är sugna på. Alltså i, om man tittar på den ena sidan på Union Jack. I det här, de här röda-vita kryssen som är en del av flaggan. Så på ena sidan så ligger det röda lite ovanför det vita. Och på den andra sidan så ligger det vita lite ovanför det röda. Och då är det alltså bak och fram i den sydafrikanska flaggan. Som den såg ut tidigare. Transval ligger då till höger om orangefri statens flagga. Och det är den enda av de här tre som är vänd åt rätt håll Alltså pekar i samma riktning Som hel, hela flaggan Om man säger så Är det då för att den skulle kunna Man skulle kunna tro Att den var mindre värd för att den är längst, längst bort. bort Den är längst bort ifrån flaggstången Så då kompenserar man för det genom att låta det vara Den enda som liksom Är korrekt placerad Lite ängsligt va? Ja Det är enkligt, någon, eh, ja, ja. En aning <laughs> Sen kommer det liksom en spinn på det här också Aha, okay, det och det är liksom den här prinsflaggan då Den orange-vit-blå Ja just det, blå ja. Och det anses allmänt vara den flagga som hissades Först av alla flaggor någonsin på sydafrikansk mark Och det skedde då när Jan van Riebeck Som ledde den nederländska ostindiska kompaniets kolonisering Av Kapstaden 1652 Problemet är att man vet inte helt säkert Att han verkligen satte upp en flagga när han gick i land där. Det, det logiska är att han gjorde det. För det var ju så man gjorde när man koloniserade länder. liksom Man satte sin flagga där direkt. Mm. Mm. Så han förmodas ha gjort det. Men man kan inte liksom helt säkert veta. Problemet är bara att... Eh, det är liksom Samtida källor har ju... Folk som är lite insatta vet ju att den holländska flaggan är inte orange, vit och blå. Utan den är röd, vit och blå. Det här orangea har liksom blivit rött med, med tiden. Och det blev det ungefär i samma veva som Fann eh, Ribek satte den här flaggan i, i Sydafrika. Så man vet inte om den verkligen var orange, vit och blå. Den kan lika gärna ha varit röd, vit och blå. Jag hörde en teori om varför den nederländska flaggan är röd, vit och blå. Berätta. orange. Berätta. Och det ska... I så fall, enligt den här teorin så ska det ha att göra med att man avrådde från att använda orange Eftersom hollännar, ja de tog sig ut i Sydafrika bland annat, var väldigt mycket ute och fot på sjön Och med en orange flagga så skulle den med tiden bli solblekt och bli närmare gul Precis Och då tog man, nej ta röd istället Ja, exakt Sen om den stämmer eller inte, det, ja, men det, det kan väl vara ungefär ja. lika sant som det här att han satte ner flaggan i backen Ja, precis ja men Det finns det här, är ju li, det här är ju väldigt spännande tycker jag och, och när man läser om sådana här saker. Det är, men det är ju liksom lite roligt att de valde den, den här prinsflaggan för att den var neutral. Fast den kanske egentligen inte var det. Nej, jag skulle vilja säga att en flagga som i stort sett representerar Nederländerna eller Holland inte är så väldansneutrala. Nej. Särskilt inte när då de av holländsk bör tyckte att Junior Jack var, var jobbig. Ja. ja, men vi tar vår istället. Den ja. är neutral. Det här är, ja, och det här är ju liksom det som gör mig ängslig. här är ju liksom holländare och, och engelsmän som bråkar om vilken flagga som ska vara viktigast. I ett land där redan bodde massa folk. Ja, det är ju det också. Ja, precis. Exakt. Och det, det är ju liksom det ironiska och tragiska får man väl ändå... Ja, eh, ah, hur som helst den, eh, den här flaggan blev ju i alla fall Med tiden mer och mer förknippad Med apartheid Och eh, mm. därför så byttes den också ut Och den var även starkt förknippad med Springboks, apropå rugby Det sydafrikanska rugbylandslaget Som ju vann VM på hemmaplan 1995 Vilket skildras i en film Av Clint Eastwood som heter Ja, oh, jag har ju sett den Invictus ja. ja, i vilket fall Det var ju då som man då Första gången kunde använda den här nya flaggan Som då representerar alla folkgrupper Och står för förenandet Och enandet av hela Sydafrika Den tidigare Flaggan är för övrigt inte förbjuden än Men den är ju Kanske inte Lämplig heller Det var diplomatiskt Ja, så kan man säga men det var den något ängsliga sagan om Sydafrikas flagga. Men den som, som finns idag är ju, som sagt, jag tycker den är tjusig. Den är oerhört vacker. Mm. Ja, men det var ju en historia om ängslighet och flaggor i flaggor, mm. vilket är bara det är lite intressant ja. faktiskt. Med ja. En flagga med flaggor på. nu är din tur då? Då är det min tur. Och jag fastnade för flaggan för Förenade republiken Tansania mm. Den fascinerar mig på många sätt Dels för att den är Den har ett snedställt Streck som går diagonalt Från det nedre vänstra till det övre högra hörnet Och det är också en Låt oss säga Kombination och En kompromiss Även här så är det att Här ska inte en flagga komma och bestämma Över den andra Mm och faktum är att hela landets namn är ju också en, en sammanfungning ja, av ja. de två delarna Tanganyika och Zanzibar. Och Tanzanias flagga består alltså av en kombination av Tanganyikas och Zanzibars flaggor. Den är, har som sagt ett tjockt svart streck diagonalt från det nedre vänstra till det övre högra hörnet. Och detta svarta streck är omgivet på båda sidan om varsitt smalt gult och på Den vänstra sidan är det grönt. Och på den högra sidan är det blått. Det är en snygg flagga. Jag har faktiskt också kombinerar många färger. Jag gör det med den här. Verkligen. Men, vi kan ju, ja, men hur kom det sig att den såg ut så här då? Jo, det är så att Tanzania, eller ja, det som idag är Tanzania, där har du ju bott folk väldigt länge. Det är i Tanzania som man hittat Några av de äldsta spåren Av människor Men även precis som i Sydafrika Och väldigt stora an, an, Väldigt många andra delar Ska man säga mm. Av Afrika mm. Så åkte det ju dit folk Och tyckte att amen, det här var ju ursäkt Det här blir vårt nu eh, Till Tanganyika Så kom eh, tyska Delar av eh, Stora delar av det som är då fastlands koloniserades av tyska östafrikanska kompaniet på 1880-talet. Och en av ledarna där hette Karl Peters som blev ökänd genom att han väldigt brutalt behandlade lokalbefolkningen. Det var inte trevligt alls. Han fick till och med ett smeknamn. Med Mekono Wadamo, med -talet, som betyder mannen med blod på sina händer. <laughs> ja. Det känns inte som en trevlig prick. Så. De, inga metaforer här, liksom, utan Det här är vi, vi rakt. kallar honom vad han är. Ja, ja, precis. Och Faktum är att hans brutala regim ledde till ett uppror i början av 1890-talet. Så, och det fick det i sin följd att Den tyska regeringen tyckte Nej men här kan inte du hålla på Så de tog över styret av vad som då kallades Tyska Östafrika Och flaggan blev då en variant På den tyska tidigare svart vita röda Trikoloren Med mm. den tyska örnen i mitten mm. Och Carl Peters Han blev av med sina befogenheter 1897 Efter att hans behandling av lokalbefolkningen i Tanganyika kom upp till ytan i Tyskland. Men i alla fall åter till Tyska Östafrika. Det fick vara så fram till 1919 då någonting hände i Europa. Tyskland åkte hyfsat redigt på tafsen mm. i första världskriget kan man säga. Och det är nu egentligen som namnet Tanganyika dyker upp. Mm. Eftersom Tyska Östafrika blev ett –NF-mandat under brittiskt styre. –NF, Britterna. alltså nationernas förbund, föregången till FN. –Ja, visst det. Dessa britter, de är –Dessa britter, ja. <laughs> ja. –Och <laughs> syftet med det här NF-mandatet det var för att, som det hette, –förbereda den inhemska befolkningen för självständighet. Oh. –Då man ansåg i fina nationernas förbund att de som bodde i då som var Tanganyika– inte var tillräckligt utvecklade för att kunna bestämma över sig själva. Nej. Så då måste ju vit man komma och säga att så här ska ni precis. ha det. Precis. Men det är för att vi förbereder er för det här. Ja, att de hade skött sig själva i hundratals hundratusentals år innan det. Det var ja, ju nej, det är... liksom. Precis. Ja. Och, men vad fick då tanken Gika för flaggen? Berätta! Ja. Berätta! Ja, det tänker jag göra också. De fick nämligen en äh, hyfsat från brittisk inspirerad flagga de fick som så många andra red ensing ja. alltså röd flagga med en unionjacka i vänstra hörnet ja. men i den högra delen av flaggan en vit cirkel med som av, där det avbildades en giraff från halsen uppåt <laughs> ja det är ju lite det är lite läckert hektigt. ja <laughs> faktiskt ja. det tycker jag ja. men ja den här flaggan Behölls fram till att Tanga Ica tydligen bedömdes vara Mogna för självständighet 1961 mm, Ja det tar ett tag Att lära sig ja, det Det tar tydligen 42 år för en afrikansk stat Att vara redo för självständighet Ni mm. som eh, funderar på något sånt Där hemma ni kan ju 42 helt enkelt mm. Mm. Och då tog Meningen Tang med livet det liksom ja, så. <laughs> Men då i alla fall Så tog Tanga Ica som självständig stat eh, Flagga med Tre horisontella fält i grönt, svart och grönt igen. Mm. Och avdelade mellan de gröna och svarta fälten två smala gula sträck. Mm. Som, som som, bli... Alltså det, smala, det där svarta med det gula eh, som det ser ut idag fast rakt. Precis. Ja. Och med det gröna då upp till och ned till. Ja. Men eh, Zanzibar, en, ja, det finns en ö som heter Sansibar, men det är några jag har till som tillhör Sansibar. Det blev ju också koloniserat. Mm. Fast från andra hållet kan man säga. Där kom nämligen Oman av någon anledning dit och tyckte att nu är det här vårt. Så då blev det ett sultanat Aha. som också blev centrum för den arabiska slavhandeln. Charmigt. Ja visst var det. Mm. Men det här sultanatet det var betydligt större än så. Fram till 1920 så omfattade det också det som är Kenya idag. Mm. Så det sträckte sig en bit in i landet Men då 1920 kom vi brittarna och tyckte Nej, det, ni kan inte hålla på här i Kenia Nu ska vi ta över mm. Kanske för att förbereda dem för självständigt Men i alla fall eh, Sultanatet Sanzibar De hade en helt röd flagga Och 1963 Så tillgång det en grön cirkel I mitten med en gul växt i Jag har inte tagit reda på Vad det är för växt Det får jag väl... Eh, Ja, Kolla till nästa gång Ja, precis, jag ska läsa på lite så. Men Det här fick inte vara så Särskilt länge eftersom i januari 64 så blev det revolution folkrepubliken ansvar Bildades ja, De lite... sparkade ut oman Omanerna helt enkelt mm -hmm. Och sa att nu tar vi över själva Och de tog också en horisontell trikolor I blått, svart och grönt Ja, ja och de färgerna de kom från eh, ett av partierna som var med och stödde revolutionen, nämligen Afro-Kirasi-partiet. Men Folkrepubliken Zanzibar blev inte så väldans långlivad. Det var alltså i januari 64 som revolutionen gjordes. Och i april så gick man samman med Tanganyika och bildade Förenade Republiken Tanzania. Och där är vi nu. Där är vi nu. Och flaggan blev då en kombination, precis som namnet blev en kombination av de två ja. tidigare, så blev flaggan ja. en kombination av de två tidigare också. Ja. Och då, för att lite återknyta till Sydafrika, inte den ena skulle anses finare eller bättre än den andra, mm. så sningade man mittensträcket på flaggan. Ja. Ja. Och drog det från hörn till hörn istället. Det är inte dåligt vad man hittar på. Nej, och även ja, men då här tycker jag att resultatet, som sagt, är fint. Och för att gå till lite betydelser av färgerna så sägs den gröna färgen står för växtlighet, den svarta för urbefolkningen, den blå för Indiska oceanen och Tanzanias sjöar och vattendrag och den gula färgen för mineralrikedomar. Mm -hmm. Men det är också här som det skiljer sig lite åt. Det finns nämligen vissa som hävdar att det är just gult och det finns andra som hävdar att det i själva verket ska vara guld. Mm. För att symbolisera guldet Och Ja, du, om du känner någon som Om du bor i Tanzania kanske Eller jag vet inte, du, den, den som vet Ska det vara gult eller guld Hör av dig Så vi får stilla detta Det är tjusigt oavsett Ja, tycker. absolut Och det är Tanzanias flagga mm. Ja, men den är Minst lika I ögonfallande som den sydafrikanska Skulle jag säga den är faktiskt väldigt fin ja. Apropå Zanzibar Du vet vem som är född på Zanzibar Freddie Mercury Stämmer bra, ja Ja Och, Det Några till, troligtvis ja, Antagligen, men det finns bara En viktig person Så jag tänker Nej, jag skojar bara, men Freddie Mercury, absolut Och om inte jag är helt fel ute Så tror jag att han skulle ha fyllt typ 70 år Nu i dagarna, precis Det är bara något som slog mig nu när du började prata om Zanzibar Det är så, ja så det kan jag i åtanke ja. Lyssna lite på Freddie Mercury Det tycker jag att alla borde göra Ni får gärna lyssna annat också om ni vill. Den här podden till exempel Ja, precis Ja, ehm, ja men, tack Per För Tanzania ja, Varsågod ja. Tack själv för att du orkade lyssna <laughs> ehm, Då är min tur igen då Det är din tur igen Då kastar jag mig över den här flaggan Som, som vi slogs om Ja, <laughs> Men som du med varm hand överled till mig Så det får jag ju ta och tacka för Jag gjorde, jag hade ju faktiskt Tre eh, spontana mm. var och Det här var en av dem mm. Och när du säger att jag hade också tänkt på den Då, då kände jag mig så oerhört Storsint ja. Att jag lät dig få det. Ja, jag får tacka en gång till alltså Men du kommer ju få tillbaka sen eh. <laughs> Jag gissar Jag bävar också för den delen Den det handlar om i alla fall är eh, Svartziland Ännu en fantastisk främflagga. Ja, är grymt cool är den faktiskt. Och Svartziland, undrar ni, vad i hela fridens namn är det för namn? land? Och då kan jag berätta att det är ett litet land, ett väldigt litet land, som ligger inklämt mellan Sydafrika och Mosambik. En miljon invånare ungefär, och det mäter endast 20 mil från norr till söder och cirka 13 mil från väst till öst inte det lagom stort? Ja, det är som, jo, typ som uppland eller någonting. <laughs> e, och flaggan då eh, användes för första gången den 25 april 1967 då kung Sobosa, den andra, svor eden för första gången. Och den baserades på en standard som han själv gav till armén under andra världskriget Som en påminnelse om landets militära tradition När de skulle ut och försvara folket Det är också en trikolor, horisontell sådan Enligt principen, dubbelt så stort mittfält som försvar Eller vad jag säga som eh, ytterkanter. Och det stora eh, fältet i mitten är rött. Är det rött alltså? Det är rött. Det ska vara blodrött. Jaha. Mm. Jag har sett det och bildat nästan Ja, precis. Exakt. Det är lite så åt det hållet. Men eh, ja, det ska vara blodrött i alla fall. Och det står för eh, svunna strider. Sen har vi två blå fält som eh, avdelas mot det här röda med två gula band. Ett gult band per blått fält då. Och eh, det blå står för fred och stabilitet- och det gula står för landets naturtillgångar. Sen har du då en sköld i mitten. Det här det blir riktigt fränt. En liggande sköld, ja. Det här blir riktigt fränt. Och två spjut dessutom. Eh, plus att det är en stav- eh, som eh, skölden är fäst på. Eh, när man bar skölden- så bar man den på det här sättet- eh, i de här två stavarna- eh, det är därför. Okay. Ja. Skölden då och de två spjuten symboliserar skyddet gentemot Svartilands fiender. Att den är svartvit skölden, det säga, står för den fredliga samexistensen av svarta och vita. Och sen hänger det ju dessutom tre stycken tofsar här på dels skölden och på staven. De kallas för tinjobos och består av fjädrar från Vidafinken och Turakon, en, två stycken olika sorts fåglar. Mm. Dessa betraktas som kungliga ornament och får endast användas av honom. Och den här kungen för övrigt, det kände jag att det bara måste jag berätta. Ja, ja. Så bosa den andra. Han föddes i juli 1899, blev kung i december 1899. Det är bra jobbat. Ja, detta sedan hans blott 23-årige far och föregångare på tronen hade dansat i sig under den så kallade Inkvala, vilket är en rituell hyllningsceremoni till kungen. En speciell sorts dans som han dansar och tydligen så var han inte så jävlig på den där dansen, utan han avled. Det finns väl olika teorier om någon sorts konspiration bakom det där, men ja jag tyckte bara att det var en... Extremt kul anekdot Det är ju fantastiskt Den då fem månader gamle Sobosa Den andra blev i alla fall kung När hans pappa hade dansat till sig Och kom sedan att regera Ända fram till sin död I augusti 1982 Och därmed är han Med sina 82 år på tronen Den längst regerande Monark som världen känner till Det är ju fantastiskt imponerande ja. Svårslaget rekord Känns det som Ja och under hans styre blev för övrigt Svartsland självständigt 1968 mm. ifrån Barabampam. Storbritannien kanske. <laughs> ja, givetvis. Han hade under sin eh, livstid 70 fruar. 70. 0 Han fick 210 barn. Oh, herre. Och hade vid sin död över 1000 barnbarn. Alltså tänkte jag den släktträffen? Ja, så jobbar de. Hur, hur funkar de jularna där? Alltså det är ju. Ja. Tomten och alla barn kan ju slänga sig i väggen. Ja, jag, jag tänkte bara att det här måste jag berätta. För ska, det var... måste, ska alla de få Lego också? Tänkte det Antal lego på golvet att trampa ja. på? Ja, det blir dyrt. Det är befolkningen i Svartiland betalar rekordhög skatt också för att de ska finansiera detta. Alla lego Ja, precis. Ja, nej men så var det med den flaggan. Och det landet. Och den kungen. Men ja, flaggan är ju faktiskt... Den sticker ut kan man väl säga. Det gör den. Ja. Den är ju väldigt vacker. Men den bryter ju mot ett flertal av de här reglerna. Och vi exakt, förra gången ja, Exakt. Men ytterligare ett bevis på att regler, smegler. Är det snyggt så är det snyggt. Exakt. Jag ska inte komma någon tjomme och säga något annat. Nej, precis. Då ska jag kontra med ett ännu mindre land. <laughs> Herregud, kan det bli mindre? Det kan bli, det kan bli mindre än det du har valt. Men det kan inte bli mindre än det här. Nej. Inte jag, i Afrika i alla fall. Nej, i alla fall okej. Okay, då det är det ju sett i invånarantal visserligen. Men jag har valt ett land som inte ens ligger i fastlands Afrika utan... 150 mil öster om östafrikanska fastlandet mm. nämligen Seychellerna mm. och Seychellerna om man tycker att Vanuatu bestod av många öar så består Se Seychellerna av ännu fler okay. 115 öar där det bor eh, drygt 90 000 personer och det är alltså då det land i Afrika, det är självständiga land i Afrika med lägst invånarantal mm. det bor färre på exempelvis Seychellerna. Okej, okay. tillhör ju mm. Storbritannien Ja, <laughs> precis och <The> fucking Brits <laughs> Och Seychellerna Koloniserades av mm. Storbritannien haft, Det är tråkigt <laughs> nu <laughs> <laughs> Och som koloni så hade Seychellerna mellan 1903 och 1961 Där de Eventuellt ansågs mogna för självständighet Eventuellt inte, jag. Då hade de eh, Blue ensinn Mm -hmm. Det vill säga den blå flaggan Med junior jack i hörnet mm. Och på eh, den här högra delen Ett emblem Föreställande bland annat en palm Och en sköldpadda och eh, lite annat Joks mm. 1961 så blev då Sägerna inte självständigt mm. Men man ändrade på flaggan i alla fall Och tweakade på emblemet lite grann Oj. Ändrade Vågat. form på det lite ja. och, och så ja. Och den flaggan användes fram till självständigheten Som eh, Säger källarna fick 1976 Men och deras första flagga Som självständig nation Den påminner ungefär om, om Skottlands flagga mm. så om du tänker det är lite smalare Vitt kryss Jag tror att det ska vara ett Andreaskors kors Faktiskt ja, de, de, Vi kan kolla upp det också Men eh, varför hålla terminologin liksom rätt Så tror jag Men kryss är lättare för det fattar folk Ja men jag tänker det ja. Andreaskors kan det mycket väl vara ja. eh, en annan sak som skiljer de här flaggen åt var att de trianglar, om man säger så, ja. som var längs med den högra och vänstra kanten, de var röda. All right. Och de andra var blå. Okej. Okay. Och den flaggan, den hade de inte så fasligt länge. Eftersom det drog inte längre än till 1977, okay. innan regimen störtades mm -hmm. av Folkets parti som Folkpartiet ja. mm, Ungefär så ja. Som 1979-91 till Var det enda tillåtna partiet ja. Och det var partiets flagga Som blev nationsflagga då När de tog över Så jobbar de yes. mm. Och den är röd Med ett vitt vårdmönster i den nedre delen Och mm. grönt längst ner mm. Inte helt olika Sovjetiska nej, flaggor nej, där påminner nej. ju litegrann ja. Om det och faktum är att Folkets parti det är fortfarande styrande partiet på sig källorna. Men 91, då som sagt, tilläts andra partier att vara med i marken. Och 96 så ändrades flaggan till den som används idag. Mm. Och flaggan är, ja, den, den är strål strålarigt skulle man kunna säga. Det ser ut som en liten det är typ som en solfjäder lite. Ja ungefär så. Ja, som där det går ut från det nedre vänstra hörnet. Ja. Och utöver då de tidigare färgerna rött, vitt och grönt så lägger man till ja den här från vänster, blå, gult och röd, vitt och grönt. Och de blågula färgerna, de kommer från ett annat parti. Sveriges <laughs> demokratiska parti. All right. Och det, detta då mishmash av partifärger är då säger källarnas flagga mm. Och det sägs att det blåa står för himlen och havet som omger öarna Gult står för solen, rött för folket och, här blir det fint Deras beslutsamhet att gemensamt och med kärlek arbeta för framtiden mm. Vitt representerar social rättvisa och harmoni och grönt står för landet och naturen All right mm. Och ja. därmed... Vackert formulerat. Ja, och ja. då har vi avverkat våra fyra afrikanska flaggor för... Det har vi gjort. Enligt ämnet. Ja. Och... Ska vi välja ett nytt ämne? Ja, det ska vi! <laughs> ja, vad i? Äh... Där har vi lapp. Jag väcklar upp nämnda lapp och läser... <laughs> Vi lämnar inte kontinenten, för här står det panafrikanska färger. Ja, ja. De finns ju i för sig på andra kontinenter också. Ja, det gör de ju, visserligen. Ja. Så att man måste ju inte hålla sig till Afrika. Nej. Men så länge man håller sig till, till eh, panafrikanska färger. Ja. Så, ja, och de är? <laughs> eh, grön, gul, röd, svart. Svart kan läggas till, ja. Ja, Precis. men grön, gul, röd. Det är ursprungligt, ja. ja. Precis. Precis, ja. Så nästa gång så blir det grön gul, röda flaggor. Ja. Spännande. Ser vi fram emot? Ja. Mm. Och där skulle man kunna tro, tro att, att det är slut för idag. Slut för idag, ja. ni. Ja, ja, har ni stått ut så här länge så kan du stå ut lite längre till. Eftersom vi har ju sin utmaning. Ja, vi har ju det. Och ja, vem vill börja? Ska ja, du, jag kan ju köra igen då. Du körde ju senast. Kör. Så turas vi om lite igen här ja, ja. köper ja. du vad du skulle alltså eh, ta fram en flagga med en fågel på som inte är en örn exakt och jag var lite så här fiskjusen frågade jag räknas det som örn eller det är ju en, helt klart en rovfågel som påminner om örn men ja men ja. Eh, jag valde bort den i alla fall du gjorde det och den finns i Sambiaflagga flagga ja, är så... Ja. Men, eh, så här men via då bland annat Sankt Helena pipare, kondor, pingvin, vitskärtad tropikfågel, duva och östafrikansk krontrana så har jag mer landat i fregattfågel. Oh! Och då vet, vet du direkt... då vet jag vilken det är. Och det var nästan den jag hoppades på för att det ja. är ju fantastiskt häftigt i den här flaggan. Ja Med vågmönster och allt. Med vågmönster och allt. Det är alltså Kiribatis flagga vi pratar om. Kiribas. Har jag läst mig till att det ska uttalas. Ja. Men jag kommer säga Kiribati För jag tycker det är lättare. Ja. Ja. Annars så kan man ju. Vi som ju även gillar bandy. Så kan vi dra en i, parallell till Sirius Och säga Kiribati. helt enkelt. Kiribas. ja Kiribati säger vi. Yes. Det är också en yes. ögrupp. Ög mm. Och består av. Den är så liten den här ögruppen Så att det räknas inte ens som öar Utan det är atoller 32 stycken atoller Och en ö Ändå har jag hört att det här landet Om man räknar till vatten Så ja, ja. Är stort som typ Europa Ja, det är liksom världens <laughs> största land <laughs> Ungefär så de här 32 atollerna och den enda är då fördelade på tre större grupper vid namn Gilbertöarna, Phoenixöarna och Linjeöarna. Det senare då, Linjeöarna, hade fram till 1995 ett annat datum än de övriga därför att datumlinjen skar rakt igenom landet. Men efter ett parlamentariskt beslut som sa att nej, vi vill ha samma datum i hela landet så bestämde Kiribati helt enkelt att resten av världen får förhålla sig till att eh, datumlinjen kommer att vara krökt. Så de flyttade helt enkelt på datumlinjen, det tycker jag är lite mäktigt. Det är häftigt. Ett land men... med liksom, eh, jag vet inte, hundratusen invånare typ. Men det är ju lite krökt även längre norrut. Ja, men det är där Kiribati ligger som den är liksom. Runt ja du menar runt i Alaska ja precis exakt ja i och för sig. det har du rätt i mm. men det, det, det är ju ja, krökt tillräckligt mm. exakt Kiribati mm. eh, beräknas för övrigt också vara det eh, land eh, det första landet som kommer att utplånas totalt till följd av den globala uppvärmningen. Så passa på att åka dit nu innan ja. det är för sent Men flyg inte eftersom det bidrar ju till den globala uppvärlden Ja, exakt när ni Simma, simma. Dit. Ja, ja. Eh, Evakueringen har redan påbörjats, lite smått tydligen eh, Det blir mig lite ledsen av att höra Ja, faktiskt, det är sorgligt eh, Flaggan då, hur som helst Ja, ja Antogs vid självständigheten 1979 ifrån ja, Ska vi säga Storbritannien? Ja, så var det och är en omarbetad variant av statsvapnet som prydde den tidigare kolonialflaggan. En blå kolonialflagga. Tvådelad i rött och blått med vita vågränder på. Och sen är det en uppgående sol som liksom kommer upp ur havet då. Det här vågiga havet. Mm. Och ovanför den en fregattvågel. Ja, ja. Solen representerar den tropiska positionen vid ekvatorn- och de 17 strålarna står för de 16 Gilbertöarna- plus Banaba, som är den enda ön. Det är alltså inte som med Vanuatu- och några parlamentariker inblandade? I... Nej, nej. De blå vågorna symboliseras till havet- och de tre vita ränderna varsin av de tre större ögrupperna som jag nämnde tidigare då. Fregattfågeln representerar officiellt balans- Överhöghet över havet, makt, frihet och landets kulturella dansmönster Du är inne där på dansen igen? Ja eller? Det är ju helt fantastiskt Ja. Och för urinvånarna så är det en symbol för suveränitet och kunglig födsel Också en fantastiskt vacker flagga Det är det, ja. verkligen Otroligt i ögonfallande En där. av de häftigaste flaggorna Ja jag tycker det har varit en, ett uppsving rent estetikmässigt idag faktiskt, på så vis. Trots att vi behandlar våra favoritflaggor för Ja, men det, och... det, det... Det behöver ju inte nej det kan ju vara annat som gör att man tycker att det är favoriter. Exakt. Bra jobbat, jag tycker att du har klarat den här utmaningen med fantastiskt resultat. Tackar, tackar, tackar. Jag är mycket nöjd själv. Oh. Oh. Men du, nu ja. är din tur. Och eh, vi var ju inne på det i början av, av det här avsnittet, eh, det här med att byta ut flaggor. Precis. Och vare sig Fiji eller Nya Zeeland kommer fram till att de behövde byta ut sin. Men mm. du ska ju hitta en flagga som du anser bör bytas ut. Ja. Och du ska helst också förklara varför. Ja, och där är det ju så att jag har ett eh, kort svar. Ja. Och jag har ett långt svar. Okay. Så att eh, ni som behöver gå och kissa nu och uh, tycker att ni inte vill pausa, ni kan ju gå och göra det då i så fall. För nu blir det historielektion. Så jag tar fram de extra tjocka, flaskbottnade glasögonen. Medelklara. Ja, precis. Historielektion med Pärn. lektion med mig, ja. Och eftersom jag har varit inne på Första världskriget redan tidigare, så tänker jag återvända till, till det. Härligt Nämligen också i det här fallet slutet av det. Då är det verkligen härligt. Ja. Alla krig är som bäst när de tar slut. Det är ju faktiskt så. Mm. Och efter första världskriget så var ju Österrike och Ungern med och fightades. Och de åkte ju på tafsen även de. Mm -hmm. Alla som pratar tyska bör inte kriga. Nej. Det går ja. inte bra. vi ser ju hur det går. Ja. Det håller du ju fotboll eller något? Men i alla fall ur det som var österrike Ungern bröt sig bland annat naturligtvis Tjeckoslovakien just det. Och Tjeckoslovakien tog en rödvit flagga identisk med dagens polska flagga. Mm -hmm. Och färgerna där kom från regionen Böhmens vapen. Det är den region där Prag ligger. Just det. Och Böhmens vapen är en röd sköld med ett vitt lejon på. Men det, det är ju lite konstigt eftersom Tjeckoslovakien bestod ju av fler regioner utöver Bömen. Även Mären, Schlesien, Slovakien och Karpatiska Rutenien. Mm, mm. Och ja var av alla de här var ju egentligen egna symboler på ett eller annat sätt. 1920 så ändrar man på flaggan Håller till en blå kil längs vänsterkanten med spetsen mot flaggans högra del. Och anledningen till att man gjorde det, det verkar vara mest för att skilja flaggan från den polska. Mm. Men det finns också, det finns olika teorier också så. Det var vissa som hävdar att man valde blå färg för att det är den tredje slaviska färgen. Andra hävdar att man lagt till blå för att inkludera den slovakiska befolkningen. Då Slovakien har en eh, vit, röd och vit, blå och röd trikolor. Och det slovakiska vapnet där är ju rött, vitt och blått. Mm. Och sen röd följd med ett blått berg där det är uppstiget ett vitt kors. Jo. Och ja. Eh, man hade då den här flaggan den vitröd blå i Tjeckoslovakien och alla verkade nöjda fram till 1933 mm -hmm. då nazityskland tyckte att ja, men det här Sudetlandet som är ska man säga yttre delarna av bömen mot Tyskland skulle man kunna säga det ser ut lite som ett C som går runt resten av ja. mm. Där bodde det väldigt många etniska tyskar Och då tyckte Hitler att ja, men då ska ju det vara en del av Tyskland Givetvis Ja, och det fick han ju också Och då trodde ju bland annat den brittiske premiärministern att Nu har vi uppnått fred i vår tid Och Hitler kommer inte göra något mer nu ja, mm. Nu har han fått halva eller, delar av Tjeckoslovakien så nu nöjer han sig nog och men, fick han. Ja, för det gjorde han ju inte. Tyskland fick landet 1938. Men inom ett år så hade ju Tyskland ockuperat resten av Tjeckoslovakien också. Det är liksom varför han sig där. Och då förbjöds den tjeckoslovakiska flaggan. Och landet delades i två. Den, de västra delarna blev protektoratet Bömen-Mären. Och Slovakien fick en sorts Självständighet inom citationstecken Som lydstaten slovakiska republiken Och karpatiska Rutenien lade Ungern Beslag på Jag vet inte om de ville ta tillbaka lite från tidigare där Någonting sånt ja. Protektoratet Bömenemären Då fick en horisontell trikolor I vitt, rött och blått Och Slovakien De använde sin tidigare Inofficiella vit, blå och röd Mhm. Mm så, så var det under andra världskriget och 1945 så återuppstod Tjeckoslovakien. När protektoratet Böhmenemären och Slovaken återförenades och den gamla flaggan återinfördes. Men Karpatiska Rutenien fick inte vara med då heller. utan ligger kvar i Ungern då, eller? Nej. Rumänien? Det är faktiskt så att det hamnade i sovjetiska händer och är nu en del av Ukraina. Ja. Så Logiskt ja. En del av den västra spetsen av Ukraina ja. är ja. den här delen ja. Men den ligger där borta ja. Okay. Ja. ja Och det heter numera något annat <laughs> ehm, Men det var ju inte bara den delen som sovjetland bestått Utan hela Tjeckoslovakien hamnade inom den sovjetiska ja. intressezonen jo. Jo. Och, Men eh, faktum är att trots att kommunistpartiet tog makten 1948 så dröjde den till 1960 innan man bytte namn på landet från Republiken Tjeckoslovakien till Socialistiska Republiken Tjeckoslovakien. Mm. Det här bollandet och, med ord och begrepp. Och, ja, ja. Mm. och kommunistpartiet höll ju makten då fram till samhällsrevolutionen 1990. Ja. Men då var det ju då, då var det lite friktion egentligen mellan de tjeckiska delarna och de slovakiska. Vad ska det här landet heta egentligen? Tjeckerna de tycker ju Tjeckoslovakien ja, Det är ju trevligt, mm. vi nämns först Och allting mm. så. Men slovakerna, de ville att deras del av Skulle vara mer framträdande Så då eh, Enades man efter mycket om, och men, om det fina namnet Tjeckiska och Slovakiska Federativa republiken Ja mm. Här ska ingen trampas på tårna Men de var ju inte så Nöjda i, i alla fall man behöll, häpna. Mm -hmm. ja, man, man behöll den tidigare tjeckoslovakiska flaggan Men delarna, Tjeckien och Slovakien Antog egna flaggor för sina respektive delar Tjeckien tog då eh, 1990 Alltså tillbaka den här eh, rödvita flaggan Som man hade från 1918 mm -hmm. Och Slovakien tog den här trikologen Som man tidigare hade haft Och 1992 så lade man till stadsfattnet på den Eftersom den annars är förvillande lik ryska flaggan. Jo, mm. exakt. Men de var inte helt nöjda i alla fall. Utan man började prata om att dela upp Tjeckoslovakien i två stater. Mm. Och då började man diskutera, hur ska vi göra med flaggan då? Mm. Och då kom man fram till att vi gör det enkelt för oss. Ingen av de här nya staterna som ska bildas får lov att använda den tjeckoslovakiska flaggan. Mm -hmm. Så det skrev man in i grundlagen eller i lagen är att ingen av de nya staterna skulle få använda den eller de gamla nationalsymbolerna. Uh -huh. Och det är ju här. Nu sitter jag som på nålar här. Det är här jag hade kunnat inleda mitt korta svar. Uh -huh. <laughs> ja. Tjeckoslovakien delades 1994 3 det har sagt 93, Men, ja. 93 stämmer nog i i alla fall Tjeckien och Slovakien. Och eh, Tjeckien Har ja, De tog ju den tjeckoslovakiska flaggan Fast de inte fick Tjeckien, de har en väldigt vacker Flagga, den är ju unik Med den här blå krangen mm. Men Tjeckien borde byta flagga mm. Därför att Tjeckien Använder en tjeckoslovakisk flagga Inte en tjeckisk flagga Den tjeckiska flaggan var röd Och vit Tjeckien Bytflagga! Så! Och sen. Ja! Vet hut! Där var den utläggningen. Men... Men jag, de uh -oh. fick ju inte. Det var ju lagstadgat. Precis! Ja. Var, var, Och då var... sa de att... Har jag, det har jag läst mig till här. Uh -huh. De sa att... Vem bryr sig? Landet som skriver den här lagen. Det finns ju inte längre. <laughs> vi kan ta vilken flagga vi vill. Åh oh, gud. Ja. Uh -huh. Och det tyckte man inte så mycket om i Slovakien. Nej, det kan jag förstå. Så att det har ju varit lite gnissel mellan Prag och Bratislava. Vad håller ni på med? Ja, men vad ja. Men du sa ju att jag inte behövde komma på vad de skulle byta till. Ja, men det har du gjort. Det ser jag på dig. Alltså jag har funderat på det. <laughs> vad, skulle det kunna, vad skulle kunna passa liksom? Ja. Och det känns bra att jag inte fick uppgift att komma på vad jag skulle byta till. Eftersom jag kommer inte på något bra. Nej. Den röda flaggan. Ja, den känns ju inte bra. Dels för att den är ju polsk. polsk ja. mm. Och dessutom fortfarande bara representerar Bönen. Mm. Och inte Mähren och Slesien, som också är delar av Tjeckien. Mm. Och jag tänker inte ens. Börja nämna... Hur de ser ut. Nej, nej, nej, jag tänkte mer på den här tricoloren som var som protektoratet på ömen var ja, För det kändes ju bara fel på alla sätt och vis. Ja, ja det, det är nog inte aktuellt. Nej. nej. Men däremot, ett förslag är att eh, det bömska vapnet är som sagt röd sköld med ett eh, lejon i vitt. Märens flagg, eh, vapen är en blåsköld med en rödvit rutig örn. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. och eh, Schlesien har en gul med en svart örn på okay. alla de här är ju delar i Tjeckiens eh, riksvapen mm -hmm. så kanske någon sorts kombo där mm. jag menar en blå, röd, gul tricolor har ju ingen använt förut <laughs> verkligen <laughs> så vad ni byter till det lägger jag mig inte i men ni får men... inte ha den ni har Nej, det, det, är inte, det är en tjeckoslovakisk flagga. Det är inte en flagga. Det är fel. Det är fel. Ja. Byt! Det bara är fel. Ja, precis. Ja. ja, så. Nu har vi accentuerat det också. Precis. Ja. Och det var ju de här utmaningarna. Precis. Och nu? Nu, nu har vi ju fattat det revolutionerande beslutet att vi ska bara ha en utmaning. Vi ska inte utmana varandra varje gång, utan... Vi turas om istället Precis. För att vi pratar ju så jävla mycket redan så att... Ja, ni, ni som har kommit tillbaka Från er, er lilla kisspaus mm. eh, Ni kan ju tro att vi har nästan pratat färdigt <laughs> Om de här utmaningarna ja. Och då kommer det då inte bli nästa gång Så därför Här kommer det ju Hämnden för att <laughs> du fick Svans sin landsfaggan Ja, exakt Och då får du tillbaka en utmaning till nästa gång Ja och då vill jag att du hittar och berättar om en nationsflagga som finns idag. Men som byttes ut. Men där man bytte tillbaka till den man har idag igen. Okej. Okay. Men för att göra det lite sådär så ska båda bitarna ha skett inom de senaste 50 åren. <laughs> Okej. Okay. Och vad jag vill veta är hur den nuvarande flaggan ser ut. Ja. Hur den de bytte till ser ut. Varför de bytte? Och varför de bytte tillbaka? Jag får nog något att bita ja, nästa ja, gång. Ja. Det är ju en som poppar upp direkt. Jag kan åtminstone två. Ja. Så uh, Ja, det ja. ska nog lösa sig. Ja. ja. men det tror jag. Ja, men jag menar det kan inte vara för omöjligt. Nej. Nej, ingenting är omöjligt. Nej, men... Det Säg Gunder svar. Ja. ja. och med de orden eller har du något annat Nej, som jag skulle vilja skicka med? Det räcker så. Ja, det gör väl det. Vi hörs någon annan gång. Då ska vi prata panafrikanska färger och flaggbiten. Och fram till dess så får ni vaja väl i vinden var ni än är. Ha det så fint och höra av er om ni vill. Och in och kika på flaggpodden.wordpress.com där alla flaggorna finns. Och den här podden finns ju också i Apples poddkänns på iTunes. Yeah, yes! In och prenumerera ni som har eh, telefoner med äpplen på. Le väl! Till nästa gång. Och eh, prosper. <laughs> Det också. <laughs> Tack för den här Tack gången, för David. Hej! Hej.